Ez ta Usaiako Lujama izanen atzo egin zuten egintzuten prentsaugekoa antolatzaileek hauen zen, inaki beroko irigoin Lujamaren presidente entzuten dugu. Egoera sanitarioak antolatzerat baimentzen daukun gauza xume bat antolatzen dugu auktan. Egita rauean xume, baina mamitsua. Egan baita Usaian egiten ditugu konferentzia eta filmak proiektu horiek mantendu ditugula. Eta beraz e, aurten lantzen dugun e, gaurko autua biharko mundua lelo oroko hoge inguruan, e, hainbat hitz e, ordu dekliatu dituugu eta, eta beraz hiru e, egunez, e, bost edo sei itz ordu emanak dira. E, ba, bak nekaldean, bak kostaldean. Itzaldiak eta filmak nagusi miren, harin jordokik erraiten digun bezala. Nahiz eta entxeatu giren, eh, bururaino Lujamari itxura undiagoa emaiten, bortxatuak izan gira murhiztea, beraz hitzaldi eta sinema gau aldietan zentratu gira, eta ere berezitasuna da leku zaldatzen girela, ez bakarrik mirar izan gildituko, beraz horri zanen da Luhamabat hostegunetik larun batera ama bitik ama lauera, duni bane eta mirritzen Beraz izanen da, lehenik dokumental bat doniban egara zin hostegunean, amabian, goban eh, zine gelan. Dokumental horretan, filma egileak aurkezten dauku, eh, bi milata bejo goi urterat baldintza honetan batzeko mundu irankor eta batean izaiteko, gaurko ze alternatiba garatzen algin gaur jadanik diren alternatiba garatzen baditu guara, helburu urterat ahibatzen algirela. Janberda, bestarik ez, postaturik ez, afari, apairurik ezta izanen ere, morko da egin horrekin aurten? Be, segur aurten besta giroa eta gastronomia giroa, helgaz atsemaitea, topatzea eta hori, ebe galduak direla. Elgarratse manen dugu alere, baina balintzita desberdinetan, espero dugu berantago behiz egitea, eta anartean gaurko neugierimoldatuz alere mamia atxekina izan dugu. Eta ere uh, justuki gaurko garaietan ere importantea da behiz gogoetatzea, piska bat zehktarako egoera horietara eta hibatzen ari giren, eta gogoetatzea, alternatzi bak, urkunago uh, begiratzeko gaur zerrekin behar den, eta beste, beraz, betako itzaldi interesgariak ere izanen dira, eta gomitatzen dugu jendea itzaldietara turbiltzea. Eta ursaien behar bat itzaldi, etarat sobera urbiltzen ezen jendea ere, besta edo trago baten hartzen ari baita. Luhamako egitaldean agusiak gabe diru galtzeak izango dira berestiki eskoaleriko laborantza gambararen zat, hori auge egiteko diru bilketa bat abiatzen dute, pampi ola izola ehlg kidea. Gure ezat handitu arau beti ituri garrantzitsu bat da eta izanen da geruan ere eskoaleriko laborantza gambararen Beraz, hortako, horten deialdi berezibat egiten dugu uh, be, susten gatzaileer, edo laborantza hortan sinesten duten er, eta momentu hori preziatzen duten guzi eri, e beh, Lugama itzul ladin heldu den urtean, eta laborantza gambarrak bere lan, betiko lan hori segide zan, beh, diru emaitza baten egiteko uh, laborantza gambarari. Zer nahi gixaz, baginuena ez dugu bilduko emaitzen bidez, hori segur da nahi dugu, nahi dugu ondorioa lezaintipia izaita. Hortako, aldi berezi hori egiten dugu, esperantza dugu entzuna izanen dela, konfientsa dugu, baditugu hogai langile, ala ere eskoleriko laborantza barana, eta lanas egituko dugu eta esperantza dugu beti horri zaitea eta indarberarekin ondoko urteetan.